بهیمیت باہیمیت والا عمال دا مناسب ندی زکا چه حج عشقی او دا تطلع الالجبرود سفر دے نا پا کار دادا دا چه دے که دا باہیمیت آمال دیر نکی نی چه کم مقصد دے چه غصش شی حاصل شي خوش خوپا فانو تول کمیں پورا کردے دے تولو ریلو نا دا پی ریلو نا آغا کیمری خلق راڑی کنا آغا کیمری شما لا ولا اوزن ون دسه د س کې مري راړي کنه اوبه دوکي کی دوکي هرک بږي لکه یو ته ووي کنه چې زه دې کې چه نو مزه را ته مال پټو واسه لکه دونه کی پاي سيږي صرف چې په ټول نو واسه يو شب د جزاکه هغه کله دې وځي لکه ورته ته هره څه ته هره څه کارو دوکا دین کولو دا او څنګه په کې بيت الله تشاكي ها نه باسي کی او بل پر دې ما را په کې مري <سؤال> لکا روحانیت تفا روش کرده دیخ کوله دیخ کوله دیر مزی دار دا دا غریلہ کار تو زبا زبا زارم تو مال پا توبا سی دا پا کیوں می زبا زارم تو مال دا دا عجیب خبره منو سور د دیو وجن چې چکم دا غری کنا د حج و دا عمری سکم اثارات تی کنا آغا پا نش پانی سوی چې دی چک د اقصد دا پاردار کیدلو چو ډیر اوس کېږي زمونږ د لب واخو ځوان سری ممررو مررو ل را نه لګ یوژمرهله به بیخي بډګاب د لکه اوس لکه الله پیسیسې ډېری کړي دي خلک ځي الله د د توفی خوور کې خ خبره ده او بدګماني په چنیوي په کارو چې دلاره بلزه په زمره خوې ځکه به خپل کلته رته غواړي په لکه د خپلو به د معلو د پپللو عملونه د ووجه ده رحمت نه دي خابغول په کار بیا هم دلوون ک نه ډیو بهه دی لکه که نه تله دی الله غخته د خپل کور ته تللی تل دې به الله را برزت په چې کم ځای ته وښلی وي هلته د تواب کوي الله د کور نه چاپیره ګرځ په لکه د خپلو عملون د ووجه دله غ نور فزل خراب په کارو نه دي دا به ټیک تره دو محبتې لکهه د بیا الله ته سره محبتې پهټوللهسهئ اوبااس زان لو سره پټو او بل بل سره پټوبااسې نه وردي او محبتې خو لکه دا محبت پهغللتته سری خ دي کول پکار صحیح په صی سری کمنو سرې کول پکار کار وي لکه بکومانې په نهه او ننسپ کتل پکار کار دي او خپل خپله غ سفر خراببه په کار داې په کار د احرام خ خولی په بندې دي داغې خیال ساتل چې کمو پکار کار دي په ارام کې ګډلی جاې دا جازدي ګنډنو جاې. نا پرتوک شو کمیس شو سر پتاول دانشتے عبداللہ امن امرو یا نراجلن صالح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائل بسو المحرم محرم بکم جامعہ گوندی فقال الاتان بسو الخومو سان ورن پس پابندے ورن تذکر گڑی نور چیر سا گوندی پابندے کنی دیگا نا وی کمیس ماہ گوندی پتکے سر ما پتا ہوئی ولی سرابیلات نپراتیز ور دغه دې ګندونو ما غوندي ولل باران اسلو کوتنا توپای والا کوټو نه توپای والا چې سایه کنه دا باران دي دا چې توپای والا رای ولل خفاف موظيف هغه دې ګندونو ما غوندي ګوتار دا جون غنانا دختي جونگا تاري دا تا خپل اړو کې نه په قدم باندې رکه په تاسو نه جونگا چې دا ده دا دا دا پو احرام کی خکارا پا کرنا چدا خکارای لکا تو کدیزای پتو والا کپڑی دا غیتا چپلی چا دیزای پتای یا دیزای پتای یا پاکی پیزوانی او دا سراغلی او دا سشوی راغلی او دا دیسی کاری تو آغا چپل ما پلا سکاوا اچھاوا خوش دا دا پاکی پٹیگی نا نا خوش دا دا سکیگی پٹیگی ردیو جندا نا دا پکا والا الخ إلا حد الله الذين آمنوا وقاموا بالصلاة ونفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية ويغفر لهم ما أسفل من الكبائر أمرونه په یود گیټونه دې کاته نه سټی کی کاتې دې تا او دا د ختاره شي ولا تلبس من الثياب شيان آغ جامیو آغ صدر چې زغفران په لګېدلی او ورس هغه ماونه رنګ په لګېدلی کنه آتا آغه دی زیل رنگونه دی ورسونه زیل رنګ نه ان ته کې ما را م مخ په نه پټې مرممه ښزار دستړي ارام په سر کې دی او د خځې ارام په مخک کې سری بهتن نه پټې ښضر او مخ نه پټې فلاتن ته کوما را پهمهر ما فول خلکو چې کمدنو د مخ په توو د پااره انته خو مدلې توه لغې خلال نه سر دی داتان ته وپ وپ تااف ته چې لګې چا پهګنی لګې دی نوار ترسید آفتید کڑی نوار اگر آنیا زرانه داشتی که کپلا را آواشی داشتی مکتر جنگی گی او پردائی را گلی صحیح لکنان بس دا پردائی مکتر کپلا جنگی والا تر بس او قرپازین دستانی بنا بندی قرپازین دستانی دی تو حدیم عبداند رضی اللہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ لویثو فتنوا چې طریقې ولا مخ کې روایت کیو ویلا ساده ورنینو لویثو سراویل دغه کومونو پرڅو غوونه د ته امام شافعي رحم الله تعالی زه هاف کھڑے ده امام ابو حنیفه رحم الله تعالی فرمایلی تدینهم ساده جوړیږي لغت نو ساده سره کی جوړ کیږي دغاوته نا کټ کی سراویل نوہ طریقہ باندې یادي او قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان تقبل الذي سفر فينا هذا دردار خرس بن تمز ثلاث مرات وامل جبهه فمزها ولا شغل لريكا ثم سن في عمرتك كما تسنو في حجك يا عمره كه اعمالك كم دا غدري سې زمري تواق ته سري او حلقته الله دا الله اکبر الله اکبر دا ما شعوره مسائل حالات ده حرام کې نکاح تړلې کیږي نه تړلې کیږي عین او سامعي کوم تفصيلي وایلي دي چا دو حدیثونو بعد کې باز کې چې نافي او مثبت تعرض راشي نو نافي له ترجیح کوم مثبت نه مثبت ترجیح وي هغه کې دا مسائل راغلي دا موند واي چې په حالت د احرام کې نکا تړلې شي. هیڅ نکاح تړلې شي. نکاح تړلې شي او شوافی وی دي شي تړلې ده. دایزا دلیل وی لاهم کې حل محرمه ولایم کا ولا یخطم. ولا یخطم. نو نکا محرم تړي او نو دسر نکاح کول شي او نو خدمت کوي. ابن عباس وې تزوج مېمونه وبا محرمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میمونہ سرا نکاح کړو او حالت دسه کیو اے حرام کیو یزید ابن الاثمی چې دا د میمونہ خرییده ان میمونہ ان رسول الله ص در سره ذکر کړو چې ابن اخت میمونہ دا تر بدلا کړل دغه په اړه ذکر کړو ا په نو ګونی چې ابن عباس نبی علیہ السلام د کور سره دی هغه ترداونه وی چې و هو چې کمر ابن حم می رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د ترجیح او قول په دې ډول لاسموې څه پردې تاله نه مې مونږه خره یو زمې مونږه پره یو لکه نه مې مونږه خره یو نو زه خره په نکاح کې څه کار دې ما شي البته د کمنو زړه دروازه خبر اړي راځه کده د کور څڑیږي راغه چې کمنه او مېمون رسول الله تصووجا هو وحلال نبی له سلام غيری نکاح ته لاله او نبی له سلام هغه ټیم کې په حل کېو حلال لګه سو یعنی هر احرام علتی نو پس ترجیب بر تر رايو هر حرام بل علال فقال الشيخ رحمه الله والاكثرون على انه تزوج علالا اكثر شوافي في دي روايه پس سروه ولا ترون اثر شوافي دي انه تزوج علال وزاره امر تزويج او هو بدل رواه ترسن كما لكم امر تزويج ثم بناء بهذا هو اعلان د سره بنا چې وکړه ما ووهلاو به سرو کې تاریخی مکا ټول دغاې کمو راجهه مکرل راجہ داه باز دار استادو دله داداخله د لکه ل دا خوختېه نه په کارایت چې دا دنیاب د ن هممو په ډی وجو هوبانېسه دی راجه دی ن بیا سلام سره نکاتې کمنو خدمبا ته کړی وه د هل په ټم کې د بیاغ نه ځونه جوکړل چې نو بیا سلام سره نقاا پره على ضغط امخ تبشی و سوال جواب سره لګلو حقیقت قبولیتو کو راغه احرام, سوطا کی. احرام کی. کم مقام کی. دی مو بیا سوتاله د کابڅکی احرام کې بیا د کمند سره مقام کې مؤتلم د احرام او بیا هغه د کمندو بناو کړ د نبی اسلام خیمه ته را بدل شو هغه د کمندو را بدل اصل روايت واقعي سره کمندو نه استا پس د دې څیکته دغه راغدا عايش کم راغلي کې حواله اوه تاغه نجما مراد دا. بغیر اغا علی رسول الله صلی الله علیه او مغرده وختلو یو لکه دا یو بګی اختیار پکاري احتجاجم صحیح دی قوله شي ورکه په دې شرط چې وختو وو نزی ته بعدن نو وخت یې ستل جاهزه اور مصبر ہونے تے تزمیدو کا یعنی مز... بہ مصبر ہو کہ رنجیدہ مصبر ہوا تاستر کی خوشی وین مصبر ور علاج مطلب جائز ہے کو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب دا جائز ہے صبرانے چھترائی نیول دی یا حاج استامل للمذلہ ار ایگزام دے لیکلی اے حاجت سب تر استعمالوا تاګر عرب وګور دې تیز دي مستنصر دې لګاین او چوت تسشلګې دین دې استدلال کړې دی پیغمبر اسلام باندې د پاسوت کمنه صادرت سا کړو په داسې طریقې سره خدمت د مشرانو سره دی جاہز دې چاغې کمنه یو دې کولاړي او صادر پیسه کیه ونی سی فلاخ رافع صوب او یسترہ من الحر حتا رم جمره لاقبا وا تا د ویل او یو او الله اکبر الله اکبر الله اکبر مطلب اور بلون څخه نن د خطرې دلانه دا داو ول قوم لو تها خدا په مخه راه ونه فقال یوسی کا ہوا م کا قال نام قال فهل رقصت سر اوپر فارق کمونو کا فارا وا وا پوین فرق من بين ست تسليم مسكينا يو زامل كجورش باغو مسكينا له ورك فارق شيد ثلاثه او سو دري اوغي دي او سوم ثلاثه ايام ازل سف نسيكا نه او د نقابنا وما وصل ورث و زافران من الثياب والتر بس بعد مازالک اما احبت من الوانی سیاه چه کمی چه کم نو آغندی نو آغندی دی که زیادی خواب مواتفری او که آج د نو د ورائی در ای او حلی او سراویل او قمیس و خوب نور دیر سا غندی وحالا ایسی ترقیر لاو تعالی مخ کانا مزمان پایلا کنا ومخه چه دې سر سربا کپړه لګی نا نو ځاځو بنا چې دا قافلې په مونږ تیرې دلی په صادالات احدا نا جلبابها ممرا سی ها مونږ به ته کمونو ته سربان پرده په سر را ورماتم مخ پپټ کمنګ ولا کم مخ سره وې لګاو نا نا مد نو لګاو به نا علاوه په ځاځو نا کشف نا چې کلبنی تیر وته نو مونږ به ته کمونو بیا مخ څه کار وکړو مطلب که مخفا نبیل فردر آوانه چه جاسته زنده هجاب ضروری بھی لگا اللہ خسرو ردی زنده سکی پپٹ جو پپٹایا نمو سقبال طریقه نیچتے و دا غدا و علی اللہ و علی اللہ و علی اللہ و علیہ السلام اللہ و علیہ السلام آلی صحیح آوچو تیل خوشبوی نوی آغا تیل چی خوشبوی نوی خوشبوی تیل بنا لگئی یددہ نبی الزیت و غو محرمون غیر المقاطع یعنی غیر المطيب یعنی خوشبو دار تیل نو د تیلو خوشبو دار شته کنا ان ذا ته فقاله قد قال يضمننا في فاطمه وعليه بارثن فقال تلقي کوټ نه چټوپه والا کوټ ته والله دې حرام کې راغې نست په لشي منه شوې ده نو نا بچي کنه نو ته ما وړاندارای چې هدانه دا والله دې الله دې باندې کدي بږي تر الله تعالی محمد او محمد دې دې باندې <تصفح> مطلب که زخم ما خام شوصله وی نت نودن دا د حرم سره سموناتی دا ډیر کیږي دغه قسم په سړی خپیک دی او بلا ویلی سه کمندو دا غي حرم کې دا راشال کی شي پدې صدام ممرایي یا سره راو ګورځي کی یا سه کمندو مې ښپکه لارج شال ته پچپل ګورځي کی په ینا تا پېخه خارشی مې ښه شي لارج شي رزق نیکی کې له وینی وطلوبه نه حرم کې سر نقصان راځي په فَذَوُ الْحُرُمَاتِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حَلَالٌ فِيهَا وَهُوَ حَلَالٌ لِلَّذِي لَمْ يَحُلَّ بَيْنَهُمَا حَذُو يذِيبُ مَنْسُوبَةَ تَاوَمَ بعدَ كَمَنَنُوا لَاحَالَتِ الْإِحْرَامِ كِي وَطَهَارَمِ كِي مُحْرِمُ حَالَتِ الْإِحْرَامِ او مُحْرِمُ طَهَارَمِ كِي رَيْكِ رَخْكار نزان ساتل چکمنرو پکار دي شَاوَلُ الله رَحْمَهُ الله تَعَالَى ذِكْر کړي دي چې سیزونه هغهه چې کمنو به حیمیت تا او د فستانی هیست یاد د هغې نه ریزانانو شاي و یو د هغې نه چې کمونه شوت دی لکه زنانو دغه دی فلا رافه سر دی او دویم خکار دی داښکار چې کمم دی دا افستانی هی رسست لکه د مال پهېمنډې وي کله ی شي په سیې کله بل شي په د دا ماې ی ررسدي سره بهیمیت کوي حرمم کې اور او په احرام کې کار چکندنو معنا شندل ته احرام مسله ذکر کې د هارا و هر سوراځي نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم له حمار وحیرو او په دروازه او په ودان ځکه دنګلي خرجه احکار کېږي قلم را ما په وجه نبی رسول الله پره مخصوص کړي چې پریشان او قال انا لم نرذو عليك إلا أن حرمه موږ دې کمدونو تاسو سره راوړو چې موږ په حالت دې حرام کیو موږ لا دې خوراک چې کمدونو جایز نه اوس راځي وروسته چې دخکار قول دخکار دلالت کول داسې کمدونو استعمال کارو که یو غیر محرم سړي په پنجه کمدونو سوکو کارو کو او بدلته کو راوړو بیا ولا خوراک څه دې جایز دې په چې دنل اشاره کړي وي والله غکم ته کړي ن ورته دلاله شو کړی وي د دو چې انسکې نو خوراک کې ولسه دی جاز دی او که دوولته چې کم اشاره کړي نورې کو چې لکه ځل مه خبره او یا چې کم ته چې هم د میزا دا نه نو دو سره ایس کېسم دغه نه ل غیر او ګ مرم اوغهې کمر بیا خو راسته اده غیر محرمو لکا ابو قطادا غیر محرمو دیتی رستو پاتشو اغیر محرمانو فراعو حمارا وحشیا قبل ان یراهو دی اولیدو رزنگلی خر و ابو قطادا دا لیدلنو خوچی دی اولیدو نو ترکو بسانی پی بلکر ناغرہ دکو حت تارا آهو تردیش ابو قطادا سکو اولیدو وركب فرسًا وغسورصو فسألهم ورمندكلوربسي أيناولوه صوتًا دينديت ولتافكراكي تغري انكار في مندرورين نظركو منبكد سرمدث كولى فاد طناولو پپلور پستر آپاسيت فهملا عليه پاغي زنگلي خره حملو کپاغزے برابان ثم كلف اكلوا اغو خورديو مخور بيريخ پیمانشو بي دينبيل سلام رالاندي قاله ما کوم نو ت سره سېمونږوررتوي یا وخت پاتې ده ته اسلامې را کوې په کله هاوي خوړه بندې ویس کې داې چې بیا اسلامېیم کوم ه تمره هو تاې ی ت چې دته وکم کله او ا شاره یا الله قاله په کووم به بقي الله می وعالی برعبی اللہ عنوانی تنیی صلی اللہ علیہ وسلم وقالقا اکتو اللہ وعالی برعبی امداز ورعبی امدازی چیزی نزدین صرف جرم نشت واجنا فی الحرم والاحرام ام پا حرم کی ام پا حالت دے حرام کی یو مجرد تے پارا بل کارغ دے بل او الکلب الاغور عادت اکل نکی دا عادت اکتر نکی او مفہوم عادت موتبار ندے اممخ که ما عمر رجل انه خير للسيده سبحان الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قرات فقط جوازي لو كنت النبي سيرنا سبحانه وتعالى السيد الغراب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فان مستدي مالم تصیدوهو چی تاسو دو میخکار کڑی یا تاسو دو پارنیخ کار شوه مجایز دی جراد من سوید البحر دی یعنی دا سمندر نروچتی گی دا املا خان د سمندر نه گی روچتی گی مطلب دا دیخ کار سوه روالی جراد من سوید البحر دی دا خدا کاتی املا خانی دا زمانگ دانا دا آجدالی ممم <سؤال> او دې ځای نه کوټی راوې تا های کدي صلی الله علیه وسلم په خپل سمو لاجی او کوم درنده ته حمله کئي حمله پہ گئی راغو وجل محرم نه پارځایي حالت خراب کی निजाम بچي وان عبد الله دې د بورګق بارے کې مت تاسو کو استادن هيا قالانام پپول پر یو کل قالانام پپول د سميته اور سم کالنام دهم کول لیکي کیلاګا پانځه وه د وکاله ستر صلی الله علیه وسلم د پروای هغه وسته وه د غړد ورکې یعنی کچوشتو په مقابل کې بچګمره سوار کړي ګړد ورکې او کې دیه کې ورګړ ورکې د عذاب او محرم واه خدای له تللې ژوندی له کومه د ستر عد اول او ياكله دان سكري لگا دا شرز ورغاختي دي پس تا او ياكله زبو عاد و ساند وركل دي قال او <ضح> ياكله زبا عاد فيه خير چې بچاكي امام يا غدام فري فضل زار ديادس معلومه شو شدازي كم نور لگا دا غني دي خوراکي سيزونه دي دا درين دا غني تن رحم الله تعالى على او دغه مشر مطرحه په مطلب کې ورکړه سره ورکړه هرڅه ترڅو حتوه په مطلب کې نو موافقه وکړه هغه ته سره چې چا په لیدو درې دل رخصه او ورته د اشاره او قوت الحج پابندريشي یعنی سفر له سړې کی شو دا احصار اشاره دل احصار ده دا دوه قسم دی یو استاربل مرض ده سړی مرض پ او نور ل نه شي دو اربلجوود دی چې دشمنار وتلار ونی والله چې نور به نځې نور نځې څنګ چې ملکونو چې کمدنو زمینې حدود دي نو دغه شانې خضي حدود دي او دغه شانتې بحری سري حدود ديته سامندر دي اگر زمون کرا چې کی سمندر حدود دي 45 څخه 44 کیلومتره پورې سمندر زمم نه د دینه خپل سمندر چې کاندو نه مشارکته د دې کې د دنیا دا هر قسمه د هر موږ جاتلې شي 40 45 کیلومتره خپل او چې دی په رازینو زمون نه اجازت واړي کرا او موږ ووشتو د بده باندې کوم نو با وست جرم نشته د دې بیر له خپل مسائل جیازه رجس جیاز سمندر کې زمونږ په حدود زی ته صحیح و چې زمونږ حدود دراوي زمونږ نه وتابوستي خو دا خپل حدود دي راو مشترک دي او په مشترک کې څه کم ځای ته زینځه دا نشته په ځای کې حدود دي چې ځایي حدود بنک راځي اپ اجازه درنه کوم خبرې دې دې رغشانه اوس کچر ته اصلي وخت کې دا ته وي چې زمونږ په حدود وغځاد نه راړاي نه 바라ځي و بس بند شستا جیازو کم جا با کجی گی کم پل بجی احصار را گی کنا دار شي احصار دی نو دار دشمن دا و جناب آبندیو لگی کې چې کم جا بند شوی دا احصار بالعدو چی دی دا متفق تی او احصار بالمرض دا منو او شوافی نمانی احصار بالمرض آیتی کم دنو منو او شوافی نمانی او غریوسته نومو سره د لنډه شتا په دې هو کنداري چې کم زيا دربانې پابندی رااله او کم پورې رااله آ په نتلې نشي دتګه وي بار شخوې حرام منل لري کوي قربانې مولي کی یا ټلیفون کی یا بقاصدلې کی چل ته حرم قربانې سکی حلال کی چې سر حرم ته مینا ته قربانې ستاسو شوي ورسې دې تاسو ځو و راوي چې بس اوس تا کوي نو هغه دې بیاي حرام پراني دي پورته راځي قبول کاله بقظار اوړي څ چې څنګه تاسو اخو به احرام پراننه ده دا دا یو سوال له په طریقه سکه پراننه دي نبی علی سلام عمره کی قربانی ددارو مشهور سوال دفعه شو چې نبی علی سلام په عمره کې حدیبیله زی عمره له قربانی د سره بوزي په عمره له تو قربانی ځان سره څنګه بوله په حجابا کوفان یبلغ ما حل خبره کوی کی کنه اثر کې وجده وا چې لا رسول د دشمن په کنټرول کې و نبی علیہ السلام د سنتو ریاستې قربانې څخه کړي وي اگست دی چې کوم لوی موږ بند کړي چې بیا غوږه مو ساري کوم ځای پورو ودا ساري بیا حرم ته ولي وو هغه بیا ساري نه پرې خورځو ته ولادي ما کوفا نبی علیہ السلام ته په دکړه ده کې ودی بیا کې حلال کا ته ودی بیا نه په هیل کې رهومي مبو حرام کې دا نبی علیہ السلام چې کوم لوی بند کړي او چې لوغ را پښې نه غوښتو حرامو قربانې له قربانولو خراب کې حلال حرم kia la zindagi da damul ihtar wa da dam istawa yes no ali ya bas ko glan la ma kar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hala وعبد الله يغمروا بالذكر خلق الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم حول فردش ديوالش کوفار قريش دون البيت بيت الله مختا او خلق وقصرات صابه قران الرسول الله او هو کو مساحوبون ديو کو قال رب العالمين هو نوكر اتحدثت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتت كل شيء فالحساب قد يطوي ويسوم الا يجد هديا اشرافات دغهونو پهرحش کې ذکرنن حقوق مخ کې دې ذکرنن دغه شو تا کا پابندي پراله لا او بلک الله حج کوي ايود يسم الا يجد هديا دا مختصر به ور دا زمانگ دلیل لے درد درابان دیوئی قال لها خجی وشتری تی وی حجو قوضان بان شرطو لگو چې اللہ همم محلی حیثو حبستنی اللہ آغا زیبا زمان زید حلالیوی شی کم زید تا دیسار اکرام شی کم زید تا دیسار شن نور مخیت نلے بیا نشان قال يا بنو قريش ارموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم و اذهبوا الى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اي يبدل هذا الذي نحروه من فديه في يومه القضاء لا غيب ذو نور القربانيو کی و حرمه القضاء کی کم سے کم نہ داغيب بدل کیو کی وقال حجاج يا بني الانصاري ربطوا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و لقد حل قال تجب القضاء اجى السوق قائما شويه الغرصو د دګه کم نہ داغه د وجه نه لکہ مارز زواج احصار راغ نه بل کال بحث کي او نه دا به او کي وایته خو راو ما نه وایي اوه او نه دا به امامي امام علي عليه السلام او نه خبره متهقدره عارفه نه ليله عرفه اي مطلب چې عرفات ته وکړو دا غي پس احصار راغ نه دا غي نقصان نيسته وکه د څه شو او شو ورپسې کما کی... مال <سؤال> پاتکیږي <سؤال> نو <سؤال> په دم باندې بکیږي او بدن ورخی او يا دم يا غټه قربانیا ولا قربانیا و حج بیا کی و چی وقوبی عرف ہے و نکنو حج ننشبه من ادرک عرف و لیلت جنو ان قبل تلو الفج فتر قد ادرک الحج ایام و منا ثلاثت فمن تاجل فی و من فلا اسمال و تاخر فلا اسمال و من تاخر فلا اسمال